Розділ 18. Угоду укладено. Ось так ми й приземлилися тут, сер. Закінчив гріб свою доповідь таким тоном, ніби розповідав про абсолютно буденний переліт між, скажімо, терапортом та Луна-Сіті, де не сталося геть нічого цікавого. Увесь екіпаж Королеви Сонця, за виключенням Тау, зібрався у кімнаті десь у надрах величезної будівлі штаб-квартири Космічного патруля. Оскільки це приміщення виглядало комфортабельною конференцзалою, Ден вирішив, що їхній статус тепер дещо вищий, аніж у розбійників, оголошених поза законом. Втім, він також розумів, що коли вони спробують вийти із будівлі, то ця спроба навряд чи увінчається успіхом. Ван Райк нерухомо сидів на обраному місці, сплівши пальці рук на кремезному тулубі. Коли Ріп розповідав про їхні пригоди із моменту занедуження команди, суперкарго, як і капітан, лишався беземоційним. І хоча інші члени екіпажу виявляли живий інтерес до деталей історії, старші офіцери не зробили жодного коментаря. Нарешті Джоліко звернувся до Ван Райка. «Що скажеш вами?» «Що ж, зроблено те, що зроблено». Піднесений настрій Дейна пропав, ніби його здуло сарголіанським штормовим вітром. Суперкарго не схвалив їхні дії, отже мав бути якийсь інший, кращий спосіб розв'язання їхніх проблем – але молоді члени команди виявилися надто недосвідченими, аби побачити його. Якби ми стартували сьогодні, то ми б іще встигли виконати контракт. Дейм почав розуміти. Ось воно. Те, про що вони постійно забували у боротьбі з нагальними проблемами. Жодних шансів стартувати сьогодні у них не було і не буде, ймовірно, найближчими днями або навіть тижнями, якщо зовсім не пощастить. Отже, вони порушують контракт, а торгова служба цього їм точно не подарує. День тримтів всередині. Він легко міг тягатися навіть із самогутнім патрулем. Зрештою, між космічною поліцією та більними торговцями завжди відбувалося своєрідне протистояння. Але протистояння торговця із торговою службою закінчувалося втратою ліцензії на торгівлю. Порушивши контракт, можна було попрощатися із зірками назавжди. Розуміючи це, капітан Джоліко виглядав тепер дуже похмуро. «Інтерсолар завжди був на крок попереду нас. Цікаво знати». «А чому це вони були аж такі, певні, що у нас на кораблі чума?» Ван Райк пирхнув. «Тх, є в мене гіпотеза. Навіть цілих п'ять. Ну, наприклад, їм могло бути відомо про зв'язок тих істот з червоною деревиною. Тому передбачити результат повантаження на борт такого великого її об'єму було неважко». Або ж знову таки, вони просто могли підсадити тих шкідників до нас за допомогою саларіків. Ех, та хоч би що там було, ми нічого не доведемо. Єдине, що знаємо певно, вони збираються перехопити Сарголіанський контракт собі. Хіба що? Він різко замовк, дивлячись перед собою, на стіну між Ріпом та Дейном. Його помічник уже зрозумів. Ван зараз обмірковує свіжу ідею. Ідеями Вана ніколи не можна було нехтувати, тож Джаліко не став турбувати суперкарго зайвими питаннями. Наступним заговорив Ріб, звертаючись напряму до капітана. «Чи невідомо вам про плани патруля щодо нас, сер?» Відповідаючи, Желіко сардонічно скривив рота. «На мою думку, просто зараз вони повуха зайняті складанням списку злочинів, які ви четверо вчинили, і я не здивуюся, якщо їм доведеться використати центральний комп'ютер штаб-квартири для розв'язання цієї непростої задачі. Підрахунки все ще тривають». «Ми передали експертам наш бортовий реєстратор. Буде їм додаткова пожива для роздумів». Дейн намагався уявити, які ж висновки зроблять експерти, розшифрувавши записи систем моніторингу Королеви за останні кілька тижнів. Те місце, де вони сідали у Великий Опік, має їх чимало здивувати. Несподівано Ван Райк підвівся і пройшов до дверей конференцзали. Їх відчинили перед ним зовні настільки швидко, що у Дейна не лишилося сумнівів. За ними неупинно спостерігали. «Торгові справи!» – кинув суперкарго. «Обговорення контракту! Відведіть мене до індивідуальної кабінки зв'язку!» Можливо, контракти й не були настільки священними для патрульної служби, як для торгової – але остання все ж таки мала свій вплив. І оскільки Ван Райк був лише невинним спостерігачем неприємностей із королевою і не міг бути притягнутим до кримінальної відповідальності, йому дозволили вийти із зали. Та двері за ним негайно ж зачинилися, лишаючи решті невисловлене попередження про те, що вони зараз не є вільними людьми. Джеліко відкинувся на спинку крісла і потягнувся. Довгі роки тісної дружби навчили його довіряти своєму суперкарго не тільки торгівлю та операції з вантажем, але й вирішення інших, вкрай заплутаних питань, які не могли бути розв'язані його власними методами прямої дії. Пряма дія вже була застосована молодшими членами екіпажу. І тепер все залежало від Вана, якому Джеліко був готовий делегувати усі повноваження. Та їм не довелося довго чекати на самоті. Двері відчинилися знову і увійшли представники патрульної служби високого рангу. Ніхто із вільних торговців не підвівся. Як представники іншої служби, вони розглядали себе рівними патрулю. І з особливою гордістю вони відзначали, що сріблясто-чорні костюми патрульних у нових куточках Всесвіту часто слідували, а не передували появі там коричневих тунік вільних торговців. Проте Ріпу, Алі, Дейну та Віксу довелося відповідати максимально розгорнуто на ціле море питань, якими їх засипали чиновники патруля. Торговці пояснили усі деталі візиту на рятувальну станцію, посадки у великий опік, викрадення гована. Дейнула вперта переконаністю своїй правоті дисонувала із тоном їх запитань. «Ну от як, скажіть, за таких самих обставин діяли б той командир, той пілот і той офіцер розвідки, які зараз сиділи перед ним?» І кожного разу, коли вони робили висновок, що його дії були протизаконними, він обурювався. Звісно, на кордонах галактики мали бути законний порядок. А особливо це було необхідно на мирних планетах внутрішніх систем. Безперечно, Дейно дуже сподобалося, коли на Лімбо патруль увірвався до штаб-квартири піратів, які ховалися у тому напівмертвому світі. Але, як і на всіх вільних торговців, на нього вплинула віра у те, що надто часто закони, яких дотримується патруль, сприяють збагаченню та могутності великих компаній. Закониці постійно за потреби спотворювали, а патрульних використовували для дій, які були хоч і законними, але за своєю суттю. Несправедливими щодо тих, хто не мав коштів, аби судитися, відстоюючи свої законні права. Ось і тепер він був переконаний, що Інтерсолар застосував увесь свій вплив проти людей із королеви, а вплив у інтерсолара був величезний. Наприкінці допиту їм знову дали прослухати їхні покази, після чого. Вони підписали їх, прикладаючи великий палець до спеціального пристрою. Але чи покази то були? Можливо, зізнання? Цілком можливо, що їхня щира розповідь, правдивість якої вони щойно засвідчили, була їх квитком на місячні копальні. Коли Вікс останнім приклав свій палець до пристрою, Капітан Джоліко подивився на годинник. «Вже десята», – промовив він. «Моїм людям треба відпочити, і ми всі зголодніли. Ви закінчили із нами?» «Ви маєте лишатися у карантині, капітане. Вашому кораблю поки що не дозволено залишати терапорт. Але вам нададуть апартаменти». І знову їх повели порожніми коридорами уже до іншої частини лабиринтів штаб-квартири патруля. Жодне вікно у цьому приміщенні не виходило на зовнішній світ, але тут були ліжка та маленький альков. Алі, Дин та Ріб позгорталися на ліжках, значно більше зацікавлені у сні, аніж у їжі. І останнє, що запам'ятав помічник суперкарго, це те, як Джеліко розмовляв зі Стіном Вілкоксом, попиваючи із філіжанки справжню земну каву. Але навіть 12 годин повноцінного сну не принесли їм розради. Ніхто до них не приходив, і Ван Райк ніяк не повертався. Втім, останнє підтримувало утрійці вогник надії. Десь там суперкарго боровся за них усіх. І увесь свій величезний багаж знань, усе своє вміння обходити гострі кути та розв'язувати надскладні задачі, Ван Рейк тепер використає, аби здобути для них якомога більше поступок. Прийшов лікар Тау разом із Гованом. Обидва вони виглядали втомленими, але задоволеними собою, і почути від них чимало збадюрило торговців. «Ми забили це їм довбешки, новбежки!» – казав Тау. «Тепер вони схильні визнати, що винуватцями усьому були ці отруйні комахи-переростки, а ніяка не чума. І, до речі, він посміхнувся до Джаліко і почав роздивлятися на округи. «А диван?» Тут справа якраз за його фахом. Ми збираємося заробити на тих, кого наші хлопці покидали у морозилку. Жучками цими не на жерт зацікавилася дослідницька медична лабораторія. Я їм порадив звернутися до Вана. Ну, а він вже ласого шматочка не впустить. Ну, то де ж він? «Лагодить наші справи із контрактом», – повідомив Джаліко. А що нового про наш статус? Ну, їм довелося викреслити корабель зі списку чумних. Ба більше, ми тепер зірки телеекранів. Там зовні цілий натоп телевізійників із 20 різних каналів. І вони проходу не дають офіцерам патрулян, намагаючись витрясти із них, бодай, якісь відомості. Здається, наші дітки, він пальцем вказав на тріцю, де чого дечого таки домоглися. Торхнення вільних торговців на територію Інтерсолара. Хіба може бути більша сенсація? Інтерес в аудиторії зашкалює. У мене самого двічі брали інтерв'ю. А Гован, той взагалі із екранів не сходить. Гован кивнув головою. Саме так. Хочуть мене бачити у шоу, яке буде йти три тижні поспіль. Він посміхнувся. І ще... Просили прийти на передачу «Герої зоряних шляхів» і на дві вікторини. «Ну а що до вас, юний Шибенику?» – звернувся він до Дейна. «За вас уже б'ються три телеканали та дві радіостанції. Схоже, ваш виступ дійсно справив на них враження». Остання фраза була вимовлена ніби звинувачення, тому Дейн трохи зніяковів. Хай там як, а галасу ви наробили чималого. А, ледь не забув. Капітане, три людини виявили бажання придбати вашого хубата. Б'юся об заклад, вони хочуть влаштувати шоу із полюванням квікса на цих істот. Тому будьте готові. Дейн спробував собі уявити шоу, де вони із хубатом у головних ролях, і здригнувся. Все, чого він тепер хотів, це забратися геть з землі на якусь милу спокійну планетку, де усі проблеми можна вирішити гіпнопістолетом або бластером, і де нічого не знають про телебачення. Дізнавшись, що чекає на них ззовні, екіпаж королеви почав значно більше цінувати своє становище ув'язнених у карантинній зоні та терпляче зносити усі її незручності. Однак час спливав, а Ван Райк усе не повертався. У них знову прокинулася тривога. Наразі вони були уже майже впевнені, що будь-яке покарання, яке накладе патруль або поліція, не буде аж суттєвим. А ось порушений контракт – це було дещо зовсім інше. Втративши торгову ліцензію, «Вони опиняться в ув'язненні значно гіршому, аніж на місячних копальнях. Вони втратять космос!» Джеліко нервово крокував кімнатою. Тан із Вілкоксом змагалися у чотиривимірні шахи, роблячи незліченну кількість помилкових ходів. Штоц просто дивився на стіну, глибоко занурений у власні похмурі думки. І хоча час для них давно уже втратив будь-яке значення, окрім хіба що докучливого нагадування про повний провал їхньої сарголіанської кампанії, вони все ж відмічали кожну годину другого дня ув'язнення, доки нарешті не з'явився Ван Райк. Суперкарго був явно втомлений, але не виявляв жодних ознак розгубленості. Увійшов він, мугикуючи собі підніс те, що, на його думку, було популярною мелодією. Капітан Желіко питання не озвучував. Він лише звів брову до свого довіреного офіцера. Але всі інші його обступили. Було абсолютно очевидно, що Ван Райк собою задоволений, як це... Могло означати лише те, що він якимось фантастичним способом зумів владнати їхні справи, якось відвів небезпеку від королеви і тепер повністю контролює ситуацію. Він зупинився у проході та поглянув на Дейна Алі та Ріпа із вдаваною суворістю. «Ви дуже погані хлопчики!» сказав він, протягнувши прикметник. «Кожен із вас понижений у званні на десять рангів!» Дейн швидко підрахував, що він знову знаходиться на нижній сходинці. Взагалі-то навіть значно нижче, хоча куди вже далі? Однак ці новини принесли йому швидше полегшення, ніж розчарування. У порівнянні з каторгою на місячних копальнях Будь-яке пониження у званні було просто нічим. І до того ж він знав, Ван Райк завжди спершу повідомляє найгірші новини. «А також, – продовжив Суперкарго, – ви оштрафовані на суму, що дорівнює вашій платні за рейс. Але Джаліко перебив його. Правління за нас?» Після ствердного кивка Ван Райка Джаліко додав. «Штраф заплатить корабель!» «Саме так я їм і сказав», – походився Ван Райк. «Далі. Королеві Сонця заборонено відвідувати Землю впродовж найближчих десяти років». «Ха, переживемо. Деякі вільні торговці з'являються на рідній планеті не частіше, аніж раз на чверть століття». Вирок виявився настільки м'якшим, аніж вони очікували, що всі у кімнаті полегшено зітхнули. «Жодної відпустки на землі!» «Та й нехай! Не вельмий хотілося, особливо після їх останніх пригод!» «І ми втратили контракти з Сарголом!» «А ось це було боляче!» Проте вони примирилися із цією думкою і ще тоді, коли усвідомили, що вчасно повернутися на запашну планету їм не вдасться. Контракт у Інтерсолара? Вілкокс озвучив питання, яке цікавило кожного. Ван Райк широко посміхнувся, так ніби втрата, про яку він щойно згадав, якимось чином виявилася здобутком. Ні? У комбайна? «У комбайна?» – повторив капітан, і його здивування поширилося на усіх присутніх. Як взагалі принциповий суперник Інтерсолара опинився у цій історії? «Ми уклали з комбайном угоду», – проінформував Ван Райк. «Я не міг дозволити Інтерсолару нажитися на нашій біді». Тож зустрівся із Вікерсом з комбайна і розповів йому нашу історію. Він швидко зметикував, що ми із саларіками у гарних стосунках, а інтерсоларні. Ну а шанс наступити на мозоль конкуренту це саме те, чого він давно чекав. Завтра вантаж відправиться до штурмових жреців на новітньому крейсері. І він. «Встигне вчасно!» І дійсно, сучасні крейсери були одними із найшвидших кораблів у розпорядженні компаній. Таке судно могло опинитися на Сарголі навіть із невеликим запасом часу до встановленої дати. Штоц схвально кивнув за пропонованому рішенню. «Ну і я вирушаю із ними!» На якусь мить... Це повідомлення усіх шокувало. Ван Райк полишає королеву? Це було так само нечувано, як ніби капітан Желіко раптом оголосив би, що виходить на пенсію і стає фермером. Звісно ж, тільки на один рейс, поспішив запевнити команду Суперкарго. Я допоможу їм налагодити стосунки з штормовими жерцями і потурбуюся, аби інтерсоларці. «Не мали ніякої змоги вдіяти щось на цій планеті». Капітан Джоліко перебив. «А ти впевнений, що комбайн викупає у нас контракт, а не просто забирає його?» «Які умови угоди?» Ван Райк розплився сяючою посмішкою на широкому обличчі, кивнувши на знак згоди. «Саме так! Вони забирають наш контракт?» і наші добрі стосунки з саларіками. В обмін на що? – запитав за всіх Стін Вілкокс. На 25 тисяч кредитів та контракт на поштові перевезення між Ксечо та Трюсволдом, фронтирними планетами. Вони доволі далеко від землі, тому там ми можемо не зважати на обмеження, що встановлені для наших вигнанців. Патруль супроводить нас і переконається, що ми стали до роботи, як добропорядні космонавти. Ну, понудьгуємо роки зодва на хорошій тихій роботі зі стабільною платнею. А коли про нас із часом забудуть, зможемо знову повернутися до звичайної торгівлі. А скільки заплатять пошта першого чи другого класу, коли ми починаємо? Оплата стандартна. Для кожного рейсу бонуси, він відповідав по черзі на кожне питання. Пошта першого, другого і третього класів абсолютно все, на чому стоїть поштовий штемпель. У тих краях це може бути буквально що завгодно. Ну, а починаєте ви щойно прибудете на ксечо і відлатить корабель комбайна, який виконував цю роботу раніше. А ти тим часом вирушиш на саргол. Прогарчав Джеліко А я тим часом здійсню одну єдину подорож на Саргол Але мені є гідна заміна Його важка рука опустилася на плече Дейна І різко стисла його Бачачи, як наші молодші допомогли нам виплутатися з останньої халепи Ми можемо довіряти їм трішечки більше, аніж раніше «Та й взагалі, суперкарго на поштових маршрутах – це робота небайлежачого. А вже у справах вантажних ви можете цілком покластися на Торсона. Принаймні, на цьому він розуміється». Остання туманна фраза змусила Дейна гадати. Був це комплімент чи все ж таки насмішка? Я повернуся так швидко, що ви оком змигнути не встигнете. Комбайн доправить мене на Трюсфолд якраз до вашого другого рейсу туди. Ось тоді я до вас і приєднаюся. І цього разу вам точно немає про що хвилюватися. Ну що ж зрештою може статися на звичайних поштових лініях? Він похитав головою на трьох наймолодших членів екіпажу. «Так, на вас чекає дуже нудний період, і це піде вам на користь. Скористайтеся цим часом мудро. Вивчайте свою роботу, аби коли вас будуть переводити на інші посади, ви могли б прихопити із собою деякі з тих справ, за які вас щойно понизили. А тепер?» Він жваво рушив до дверей. «Я вирушаю на крейсер комбайна. Я так розумію, зустрічатися із телевізійниками ні у кого не має бажання». Він розреготався, побачивши, як хлопці почали поспішно погоджуватись. «Ну, патруль теж не хоче, аби репортери базікали про свавілля високопосадовців, які поплюжать свободу слова». Тому вас приблизно за півгодинки тихо випустять через чорний хід і відвезуть до королеви. Її вже підготували до старту, а ви полетите до Луна Сіті, там у карантині, ви зможете знову адаптуватися до умов далекого космосу. Щиро кажучи, чим швидше ви відлетите звідси. Тим щасливішими будуть усі місцеві чиновники – і з патруля, і з правління. Для нас зараз найкраще буде по-тихому зникнути і дати їм усім забути про існування Королеви Сонця та її божевільного екіпажу. Адже окремо і разом ви примудрилися порушити щонайменше половину усіх їхніх писаних законів. Тому… Їм дуже кортить просто забути нас, як страшний сон. Капітан жалюко підвівся Їхнє бажання побачити наш відліт ніщо у порівнянні з нашим бажанням забратися звідси. Ну що ж? Ти знову витягнув нас ване, і на щастя, ми ще легко відбулися. Ван Райк закотив очі. Хо. Ви навіть не уявляєте, наскільки нам пощастило. Радійте, що комбайн так ненавидить Інтерсолар. Ми просто спромоглися використати це на власну користь. Дозвольте великим хлопцям вчепитися один одному в горлянки, і вони дадуть вам спокій. Ця схема проста, але вона на щастя працює. В будь-якому разі, Тепер ми поринаємо у благословенну і тиху безвісність. І дякувати духу космосу на безпечних та мирних поштових лініях практично ніколи не буває жодних неприємностей. Попри те, що суперкарго Ван Райк чудово знав вдачу екіпажу Королеви Сонця, він був аж надто оптимістичним, Роблячи цю останню заяву Кінець другої книги серії Андре Нортон Чумний корабель Переклад українською та коригування аудіозапису Олександр Ласкавцев Дякую вам щиро, друзі, за кожен із вечорів, які ми провели разом із вами, слідкуючи за пригодами екіпажу «Королеви Сонця» у другій книзі епопеї «Чумний корабель» від неймовірної Андре Норто. Дякую нашому перекладачу та коректору Олександру Ласкавцеву. Щиро сподіваємося на подальшу успішну співпрацю.